що наприкінці життя мене чекає прозріння, щоб я не встиг нічого більше зробити, бо сим порушив би якийсь неписаний закон, навіть невимовлений. А ти кажеш, що я прагну туди, де мені не місце? Ні, все тягне мене моє становище. Я певний, що таємниця цесаревича Дмитрія скоро відкриється, але твоя – ні. Ти для мене наче алегорія з утраченим змістом. Я б наблизився до її розкриття, якби ти не прийшов просити мене втрутитись у політичну справу. Я міг би навіть послати убивць до Мнішкового замку, бо політика від цього не стане бруднішою. На брудному бруду не видно. Але йдеться не про політику, а про спасення душі, пане старосто. Душа важніше. Я не можу бачити того, що станеться, але знаю, що не прокляття наслав на добромель писар Мирону Ногрішний, коли прозрів і прирік себе своїм прозрінням на смерть, він сам себе вбив, бо після того не зумів би жити. Кожен, хто прозріває, так глибоко не може жити. Прозріння найстрашніша зброя, котра завдає невимовних мук. Я причислив би себе до інших людей. Хоча мій пан купець із добромеля не прозріває. Однак видить так добре, що може сміятися і плакати з того всього. Ну, і що за прозріння було у того єретика? Чи про це невільно говорити? Я лише здогадуюся. Мирону відкрилася тайна слів Христа, яких немає у жодному із чотирьох признаних церквою Євангеліях, котрі, як відомо, писані мовою еллінів. Всі слова звучать приблизно так. Блаженні ті, котрі відають, що вони чинять. І прокляті, хто не відає, що чинять. Але що означають вони насправді, я не знаю. А Мирон знав, коли стояв на околішки, і над ним нависла сокира Ката, наймення Цавка. А внизу юрба людей дивилась на його смерть. Тисячу тисяч разів це було на світі. Але кожного разу по-іншому. Хто відає, а хто не відає, що чинить. Але так само важливо, що кожен може змінити те, що, здавалося, не може змінити. Наприклад, історію. Він може йти дорогою зла чи дорогою добра. Але повинен знати, якою дорогою йде. Куди вона приведе. Не так важливо. Чи відаєте ви, що чините? Чи відаю я? Ні. Ісус дав нам не спасіння, а милосердя у вигляді десяти заповідей. А його слова і є спасіння. Тільки де вони? Я знаю, що вони ніде не записані. І їх не треба записувати ні чорнилом, ні кров'ю. Зате заслужив смерті Мирон многогрішний, і через те почались являтися всілякі знамення на небі і на землі, а далі голод, моровиця, війни, у яких брат убиває брата, а син батька. Нічого не встиг відповісти на це, пан старосте Добромирський, бо під брамою того ж дня у низькому замку я не бував, розповідав далі Антось, бо там і без мене було кому гострити ножі, сокири і, звісно, шаблі. Стояти коло брами, як жебрак під церквою, я не насмілився. Якщо щось станеться купець із перемишля, не зможе втрутитись, бо зайнятий поважною справою а зачіпатися із шляхтою небезпечно. Щодо старого мніжка, то я волів би пристрічі з ним стати невидимим. Отож я сів за кущами так, що видно було браму сліпу гору. Брама цікавила мене більше, бо на небі не було ні хмаринки. Я вигрівався на сонечку як кіт. Правда, в животі бурчало. Однак удома мене чекав горнець капусти з солониною. Словом, не чув я біди бо як на дворі погідно, то і у серці так само. Трохи хилило на сон, проте від землі тягнуло холодом, і бджоли бриніли над самим вухом, тому я й не заснув. Так минуло багато часу. А ввечері, я знав, до замку почнуть з'їжджатися гості. Панство з Кракова, Львова, навіть з самого Києва. Будуть вони пити, їсти й гуляти, сама шляхта і ксьонзи. Те, що пан слугас Добромеля був зараз там, я не дивувався, бо той і раніше приходив до ясновельможного Гербурта, проте ніколи не лишався на шляхецькій гульбище. Цього не дозволили б навіть йому. Отже, ще трохи, і я покину свій пост, і обов'язково розкажу про Антипка. Дивувався я, чому панове купці терплять таке безчинство. Адже бусовиські ворожбити, продаючи свій, так би мовити, товар, не платять податку. І знають, вся кому продати. Ну, це не твого діло, обірвав його купець Добромля. Мов далі, бо час минає. Мов, кажи. Нема, ти нема, пана слуги. Я настрашився. А може я його не впізнав? Бо з брами виходили і виходили люди. Тоді помітив, Щось наче темніше стало. Підняв голову до гори, Господи, дійсно, хмара, як шапка, спускається на сліпу гору. Ні вітру!